isi yang dihati-hati yang dihati oh tuan yang tak maaf tuan yang tak maaf tuan yang tak maaf tuan yang cinta kepada gurunya kalau engkau Nabi mengatakan usul akhokau saya akan membela kepada Nabi betul dan sah. Betul, saya akan tetap dan dalam saya itu akan ana Ella akan yang berjalan saya. Ana banyak mengikuti hal-hal terutama mengenai persoalan masalah yang Ustaz sendiri ada kemunawwarah tertulis kepada jasa banding jauh berlainan dengan ada yang diktat yang dikeluarkan oleh istatang akan menjadi suatu fitnah, kalau tidak kembali ustaz kepada suatu garis yang tidak saya anggap satu pahlawan dari pembela, penganut orang-orang yang bermadar yang risalahnya semua itu ada semua di antaranya. Saya betul-betul keheran terharu apa tu heran kata katanya tiket yang ada di sini tagline tiru-tiruan Ustaz tanya. Tapi istilahnya Ustaz di dalam buku itu sudah dalam apa yang dikutip oleh Ustaz. taklid itu sama dengan ittiba'. Dirisal nomor 1 halaman 13. Al-iktida' al-ihtida' al-iktifa' sama dengan taklid. Apakah ini tidak akan menjadi suatu Goyangnya masyarakat awam terutama. Kalau sudah taklid dibikin tiru-tiruan tapi bukan ittiba'. Lain orang pengikut, lain orang tiru-tiruan. Boleh dibaca sendiri diri saling. Apalagi di sini mengatakan membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglit. Taglit itu itibat kita kepada kita punya mazhab kita punya ulama kepada rasulullah sahabat Rasulullah Tapi di sini dipisahkan, dilainkan antara itibat dengan taglit. Apakah tidak berlainan dengan apa anjuran dan ajaran yang saya sudah terima dari anda? Membongkar rintangan-rintangan yang berupa taglit. Kalau ini kayak di dikatakan tentang gelejan. buta. Kenapa deh Islam itu seng buta? Apakah tidak akan menjadi fitnah dari orang awam? Jangan meninggalkan fanatisme kepada suatu mazhab. Saya mau tanya dari karena saya ini murid dan orang awam. Kalau orang tidak berfanatik kepada agama Islam, apa arti ghirah agama Islam? Kita harus fanatik kalau kita sudah fanatik agama, apakah tidak fanatik anutan kita yang kita pegang yang benar-benar tidak menyimpang dari egoan yang hatif? Saya kira fanatisme yang saya kira yang tidak boleh dari orang yang pegang masyarakat itu kalau dia bermasyarakat syafi'i, berfanatik, karena ini bermasyarakat maliki, eh kamu jangan itu maliki tapi syafi'i, ini fanatisme yang tidak benar. tapi kalau satu orang Muslim, harus dia panat dan berhira Kedua seorang murid tidak diharuskan menganut suatu mazhab tertentu Saya kira, kalau Ustaz mengatakan ini adalah kata-kata dari Imam Bozali Saya pikir, apakah sudah waktunya atau orang-orang yang diberi kata-kata begitu betul Sesuai dengan apa itu Orang awam dikasih kata-kata begitu mengingatkan seorang murid tidak diharuskan menganut suatu maslahat tertentu. Saya kira Imam Bazali sendiri juga bermazhab. Kalau kita sudah tidak menganut suatu maslahat berarti supaya beristihad. Apakah tidak akan membawa suatu fitnah kalau istihad? sebagian dari ulama Issalam Haqqana mengatakan ikhtiha di waktu sekarang sudah tertutup tidak ada ikhtiha adakah satu ulama yang paling besar di dunia ini akan berdapat berikhtiha seperti orang-orang dulu tanpa melalui kitab-kitab yang sudah ada yang minta baik juga saya kira Ustaz lihat risalah lahirnya mazhab halaman 23-28 sampai saya kira semua itu bertentangan dengan ini. Ini paham saya. Atau Ustaz memberi suatu materi kata-kata itu yang membingungkan umum. Jangan sampai terjadi. Jadi Dan saya meng mengerti sengaja. Apa itu? Saya berhusnudun. Tidak akan Ustaz itu mempunyai hati fitnah atau tidak. Sukar, tidak. Tapi berjauhan kalau Ustaz mengatakan adalah apa itu, Ghazali mengatakan ini kata-kata Ghazali saya kira Ghazali juga mengajar kepada kita Ustaz. yang Ustaz nyampaikan guru sama dengan pasien eh, sama dokter kalau pasien masih lahir satu hari yang perlu dikasih air tet satu tetes obat yang melalui ibunya umpama. Apa perlu terus kita injeksi dengan dia langsung artinya begini lihat kalau satu murid yang masih tidak ada tingkatannya Rozali sudah sulit, -sulit lihat Sebab ini taglit berlainan Tafsiran-tafsiran ini Jadi membingungkan Yang mana pelajaran yang sudah ada Yang terakhir Untuk menghilangkan sesuatu sesuatunya Sebaiknya Semua risalah mengenai matahari Dicetak atau dibrosi, diberikan kepada Sekali lagi anak minta Untuk memberi terhadap kepada awam itu supaya disesuaikan. Sekian. Wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala wa alihi wa ah Akhi Hasan bin bin Mustafa, warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Sebenarnya saya sudah mendengar apa yang saudara ajukan ini Di tempat yang Semula kita Hafiwakallah Warak Akhi Hasan bin Saggah bin Mustafa Saggah Hafiwakallah Warak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya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 saya khawatir kita ini terpergok daripada umat yang sudah terang petunjuknya, mencari juga jalan debat akhirnya kena dapat sesat. Dan saya juga khawatir bahwa kita ini termasuk dalam firman Allah, wa mada baadal hak ilm walal. Apa gerangan yang kamu akan temukan setelah kamu temukan kebenaran, kecuali kesesatan juga.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 Bukan di bab figih yang meledih. Kita tidak bicara tentang ijtihad dan taklid dalam bab figih. Ini bab tasawuh. Ada mursyid, ada murid. Yang dimaksud dengan Imam Huzali supaya murid ini tidak mesti bermaghab. Tidak mesti bermaghab. Tidak mesti menganut suatu aliran maghab fikih tertentu. Ada latar belakangnya.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 Bukan los manhab seumur hidup. Sebagai yang antun katakan. Ada lagi kekeliruan. bahwa kita mesti fanatik manhab. Ini benar. Dan saya kira saya pun sampai hari ini belum merubah. Dari apa yang pernah saya tulis 20 tahun dahulu. Namun, sudah jelas. bahwa saya menginginkan apa yang saya baca. Di zaman ini.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 Orang yang dikatakan tidak diharuskan la, la Katanya Imam Wazali Tidak harus dia bermatab Atau tidak diharuskan bermatab Bukan berarti dia haram bermatab Seperti Fatwa Tuan Hasan Bandung Yang kita debat hari itu Tapi dia tidak usah Ya tagayat bimatab awal Ya mungkin ya maliki Ya mungkin pun kun syafiri Bukan berarti keluar juga dari matab Ente dalam soal ini salah faham Buat yang keempat kalinya Kalau Syafi'i Wazali bilang La ya...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 kalau kamu sudah ketemu bahawa kita ini sekarang mau menghadap Allah, Masail Madhabiah la tetul fi al-Bab, akal Masa masalah di masalah imam, Allahazza wajali. Bukan berkata bahwa kamu jangan bermadhab dan selama lamanya tidak bermadhab membuang madhab seperti pendapat Hasan Bandung yang mungkin anda fahamkan begitu. Ini salah. Karena itu saya benarkan anda punya kesalahan ini di bidang pertama yang dibilang tidak bermadhab. Harus beritihak Ini tidak benar Sebab tidak bermadhab di bab ini Bukan dalam VG Tidak bermadhab di dalam bab Akan masuk Latihan-latihan suluk Kepada seorang murid eh, Kepada seorang mursyid Dia diharuskan Membereskan masalah-masalah Dia punya eh, madhab-madhaban ini Untuk menghadapi gurunya Dan ikut gurunya Wa huwa amam syaikhih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 dan kalau fanatik mazhab ini bukan berarti ente keluar dari mazhab. yang nilai kata asok di madhabik akanlah Allah Taala imam madhab syafi'i, wamin madhab imam al azali fi hadalba. Kalau dia masih bermadzhab empat dia masih boleh. Cuma waktu ente masuk ke dalam melakoni suruh ini ente tidak mesti tidak boleh fanatik enternya lah. Ente juga. Jadi ini syeikh akan memelihara empat mazhab. Atau lima madhab, atau madhab Sufyan al-Sawri Mungkin ada madhab Ibn Hazm al-Andalus yang wahiri Akan masuk suluk. itu semuanya boleh masuk Tetapi kamu tidak usah berdebat-debatan Tentang masalah-masalah silafiyah Di saat kamu masih di dalam suluk ini Wa hadha aladhi yabwoh ala tasawruh Hadha aladhi akamu Wa ana ara Baada hadha ana tidak akan debat-debatan Sama ente lebih panjang lagi dari itu Kalau ini belum ini ngerti Ana mengapa anak tidak mau debat. Anak mengerti dan teslim. Tapi ya. apakah awam dengan adanya diktek ini? Ia. Ia. Kalau ente bilang nah, awam nah, tidak akan mengerti itu. Nah, ana tidak baca ayat sama awam. Sab sure, ente sudah setuju kita baca ayat. Ente tidak berhak mengatakan pada ana ente buang ayat separuh. So, ente tinggalkan separuh. Ente tidak berhat. Sab ente sudah setuju kita baca ayat. Kalau tidak jangan baca ayat. Ajaran ayat bukan seperti usah sekarang ini sah. apa? Kaya ajaran ayat. Hmm. Ajaran. Masa masalah Teslim. Sekarang Ustaz memberi satu penjelasan kepada awam, kepada umum Ini bikin Bikin apa itu? Ustaz Tentang Ana mengerti Ustaz punya kemauan dan tujuannya soal ini Tidak, sekarang Ana minta Inti ya. Bersama Bukhara Alwi Tanya awam itu Apa yang ngerti ya, dari ya, Ana apa, apa Inti? Toh. Bukan sebuah Jangan Inti Bukan ya, sebuah ya. Hasnan, ana tidak enak, mau debat. Bukan, anak Kalau anak ente anak mau debat anak sama anak-anak enggak bersedia. Kalau ente mau pakai cara anak nah, ente itu, bicara, itu. ente bicara atas nama orang sama saya saya enggak setuju. Ente bicara atas ente punya diri sendiri. Ya. Lah tegur umum. Lantang nah, nah. itu. Bukan. Anas al-Qur'an. Jangan ente lipat anak di anak. dalam umum. Bukan. Ana orang tua, Cuk. Iya. Kalau terlalu main. Lah. Ana itu. Ente jangan main sama anak. Kalau ente bilang sama anak, ini umum sesat. Ente bicara atas nama umum ini tidak. Betul dong dia bicara begitu. Ya berhak bicara atas orang ya, ya, umum Anak besok anak tantang itu orang semua yang ada di sini Tanya pada umum, apa ada yang sesat dari kata Ustaz Tuzin? Ust. Ust. Iya, itu ya, orang selama Itu kalian kita bicara, Udah. nanti orang bilang umum-umum umum. Anak ana bisa bicara juga bahwa umum tidak sesat atas orang umum Ternyata dia bilangnya apa? Baik. Dengan pengertian ini, Pak ya. Taglit tiru-tiruan Tapi Ustaz mengatakan tiru ada adalah e itu Eh dalam masalah mazhab fikih lain ya boleh dia nak gojut lah cok dia balik lagi. Bukan. Ada lojok mayat. Bukan ada nah, faham sah. Kan? Eh, Cuma dia eh, beramai ente ini nanti jadi panjang. Selamat ini tidak bicara begini di masjid. Waalaikum bagok kalah mahu jan ya, di masjid. Iya, ente bicara begini ini Hasan. Ente mesti mengerti anak punya kata kata tadi. Ente ulang sekarang. Bahawa yang anak maksudkan eh tadbi. tak wa tak gelit itu film abis syar'i fil fikih. Orang tasawuf ini dah boleh takluk ente. Ente mesti nak sama ente masyarakat. Silahkan. Ente kalau ente sekarang masuk sama anak taklid, dengarkan dulu, dengarkan. Berapa gerak ente? Nah. Kalau ente mau masuk sama anak sebagai murid, hmm. anak umpamanya syekhnya tasawuf ya, ente taklid sama anak. Ente tidak, e, ente murid sama anak. Ente tidak boleh taklid mansap uh, sya, nak syabandia. Ya. Ente tidak boleh mengambil solawat wahidia. Ya. Ente mesti lepas itu mansap mansap tasawuf. Ente mesti ambil mansap dengannya dulu. Itu yang dimaksud. Ente bawa jauh ke PG. Lalu ente bercakap sama orang-orang sesat itu bahwa hak ada yang boleh tak tuhpe benda lah, tak malu ya, hak ente sudah bosan samaan apa ya apa ente bilang samaan anaknya sesatkan orang. Baru nah. kali ini anak dengar orang bilang orang sesat atas sendirinya perkataan. Anak mana wajib ente menyesatkan orang ya boleh dia. Anak tidak ada sih niat menyesatkan orang. Yang anak maksud Imam Ghazali berkata, kamu jangan mempunyai madhab-madhab aliran-aliran dan tidak dipastikan aliran dalam arti kata bab tasawuf oh, yang mesti kita bicarakan oh, ya. sama ente punya mursyid ini anak, datang, kalau kalo Andung ah, sekarang ah, jangan dikaitkan bagi tasawuf kalau ente mau ambil pencah dari Andung kalau andung siapa ana mau masuk sama ente sebagai murid ente bilang tapi ana mau pakai anak punya pencahnya ya, ya hapsi Surabaya lu tak boleh ente mesti ambil ana punya cara kan gitu tak ya. boleh ente bilang siapa ana mau belajar sama ente tetapi ana pakai torekat nak nafsyabadi kalau ente pergi torekat ap nafsyabadi ente sir menina lah tak begitu jadi Mazhab-mazhab tidak mesti, walaupun anak tidak larang ente mengaduk satu mazhab tersohor. Tetapi selama ente sama anak, tidak diwajibkan ente mesti lepaskan itu fanatisme mazhab, taasuk itu namanya. Kalau ente datang sama anak belajar, ente mempunyai satu mazhab tertentu, ente taasuk. Lelah, lelah betulnya. Ada ini dalam eh nabiun, dan ini dalam eh dia. Ya. Kita sudah setuju baca. Hmm. Kalau ente tidak setuju eh ya. ya, ya kita dah baca eh ya, baca kitab lain. Ini aja eh, ya, begitu kita mesti bawa apa? Maksudnya ente kita mesti nyulap yang gini enggak enak dan bawa benar. Tidak, tidak Anda, betul, bapak, bukan. Kalau kan tidak cerah. Kalau ini keterangan, seperti ini, ya, ini ya. apa coba? Foto yang akhir. Forget ya Ibrahim, forget. minta ya. kalau memang ini soalnya taklid dan mazhab di sini, dijelaskan untuk soalnya taupia, Tasa ya. tasawuf dan segala macam mazhab kalau ente masuk tasawuf ini tidak boleh fanatisme mazhab. Iya. Itu maksudnya Imam Wazali sebab Kalau orang sudah fanatik mazhab, berarti dendam-dendaman tentang mazhab seperti Muhammadiah sama N.O sekarang Ini tidak bisa terselur Apalagi di dalam mazhab yang mesti dipimpin oleh oleh syekh. Syekh Imi, dia bilang ente Dalam soal ini ente mesti sholat menurut sholatnya imam Ganti aku, imamnya ente ini, mursyidnya ente ini Hanafi Bagaimana? Oh anda dah mau sebayang di belakang ente, ente Hanafi, Ana Syafi Boleh begitu? Tak boleh juga jadi seratus persen di muslim. Mayyid binaid al-Masihid. Dalam soal ini, ente tidak boleh mempunyai satu suara terangkat di dihadapan ente punya imam dan kursi. Jadi kalau alwi ini, kebetulan ente orang ini matalan, ente pergi halam. Syekh Abdul Qadir Isa. Ada syekh tasawuf bala. Kalau ente mau masuk sama dia, atau syekh Hazim Abu Ghazala fil Ardun, ente masuk sama dia orangnya, Dia orang hanafi. Di Apa, ente bilang syekh? Ya syekh, ane hak syafi'i. Ane ma batu hak dilih. Kayaknya, kalau saya bilang syekh. Mereka masih karat nyaman kepada semua itu, begitu dia. Hmm. Haulak faham sahamnya. Bukan benci mana, dia orang juga bermadha. Mas juga bermadha. Tetapi waktu suluk, waktu ngelakoni, Mereka mesti tanggalkan semua baju. Mereka mesti pakai baju yang lain. Pakai gamesh, pakai gamis. Pakai celana, begitu maksudnya. Cinta. Dia yang sudah selesai, itu yang pernah faham. Makanya tak bawa dari ia-ia, ia, tak sodorkan umum dan sepanjang anak punya pengetahuan tidak ada orang sesat ya tadi. Ini siapa-siapa bilang umum sesat. Undit mencatat. Lah lah lah, antum amal hadan ya Allah barik fik. Ana ma kunt uhib dhallun nas. Ku ana ta'ban lama at kalam. Ana ma uhib al ta'bin. Ku anta anti badal badal. Kan anta mummin pengajian itu yang menurut inti nyanyi. Ana juga bersedia ana makmum. Ustaz, kembali lagi kepada anak punya niat cet. Coba ana niat ayat. Allah barik Sah, anak ma niat baik. Coba ini ana bilang terus dan tidak ada punya niat eh. tapi anak yang pengertian di dalam ini termasuk juga hal awam membaca ini oh, saja. Ya. Ya, kalau dia tahu di atas semua baru begitu tapi kan enggak disebut-sebut. Ya. Lah dia kan ada itu nah, ke, tafsirannya nah, anak kan. Anak, anak anak mau tanya apa yang baca juga apa seluruhnya orang ajang di sana saya. Begini ya. Anak bicara dan anak menulis ini ya. tidak bisa kita tulis seluruh apa yang ada dalam bab itu. Anak bawa apa yang perlu lah anak komentari. Kalau ada orang merasa ragu lagi tentang ini, dia tidak hadir. Yas'alni. Dia datang sama anaknya dia tanya, "Kak, nanti kita bicara." Ada lebih dari ini. Gua amat berdebat-debatan begini hanya ada demen, cuma nanggal bi mau hebat debat. Kecuali kalau kita bertentangan faham. Ana sekarang sama persis kalau debat, pantas. Ada pertentangan faham. di dalam mazhab, bukan dalam tasawuf. Kalau tasawuf, mereka menganggap tasawuf itu suatu bid'ah. Ini juga ana pernah undang mereka mari kita bertemu bicara tentang tasawuf. Apakah BDA apakah memang suatu yang wajar dan mustahjar jana. Itu bisa. Mama kalau ente hadir wa ma'ana wa minna wa bina. Enti kalau saat تجي masalah jadi ana sedih. Apalagi ente tadi bilang sama Amak Alwi ana minta datang tapi ada orang yang menyajikan. Ya yani Lui, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, ini ente bisa begini. Jadi sebabnya. Jadi ente ke Mahasan Bandung bukan. Robot Hasan Bandung kan Hasan sendiri. sebabnya, Sa. Diisukan di luar Hasan mau cuma Ada-ada ini. Nah, sebabnya ini saat ada ketekelam gue, Pak. Nah, ada ini ada. Kenapa sih suluk kala? sampai Ahmad aku, ente bagi ayam dan enggak. Nah, jadi anu ya, seperti tahu memang kali. Lah, satu kelam sekali. Kada. Kada ketemu sama. Tadi paham tuh. Mungkin Hasan ada salah salah pahamnya hmm. fiszuluh mungkin walandak mau ada ya, fiszuluh nah, gitu begini ya mahinah dalam kata maksud bilang ya, ya. bilang bila. bila. bila. bila. oh ini cakapannya banyak enggak ngerti kalau ente kalau ini dulu itu ini kalau izin ya ya kalau jadi orang yang mau dicukup orang yang mau suluh Orang yang mau suluk, tidak diwajibkan bermadab. Tetik, wassalamu'alaikum Ketua, Tukup, Cukup wabarakatuh. Cuma ada yang mengusuhkan. Kalau diterima, setiri lain kali kalau ada persoalan madab-madab, gini saya, gini saya kata katakan supaya diberi lebih jelas lagi dalam ditingan. Jangan jenis, saya. Jenis saja. Lain kali kalau ada ini, anak pergi sama itu, anak sudah jelas, sudah jelas. Sama itu, tidak pergi sama itu. Oke, itu seperti tidak percaya pada tukang maca. Bukan. Lain kali tambah tambahan uyah itu jangan begitu. Bukan. Patrak pada Allah, ana enggak nyata Anak kan kira datang di waktu ada di sini. Oh, enggak ada. Main jikan. Lo ada. Oh iya ada ada. orang persoalannya ada. Datang di datangnya orang-orang ada. Enggak bisa. ini, mana ini? Wa ana pem pikiran ini tidak ada menafis dulu bagi ana pikir. Ada bewahda sendiri tanya. Henti mazhab ni, mazhab seno jangan mazhab bicaki. Oh, benda je la yang takkan tahu. Nah, sekarang kita ngomong sana. Anak, serah. Tapi jangan tahu. Anak, serah. Anak samau tak? Anak tidak. bisa Yasmin. Serah, samau tidak. Salah apa taklah orang orang terang buka, mungkul lah serah. Yang tidak baik. Soalnya, alat yang kebawa masuk semata. Anak yang terang serah. tidak pernah mendidik anak punya teman-teman untuk menjadi Yasmin. Cuma. Ada cara-cara wajar. Kalau ada begini, ente datanglah sama Ana Empat ya, ya, mata. Kita, kita, dia kita. Dia Apalagi ente punya pertanyaan kemarin. Bukan pertanyaan tu saran. Saran buat ya, sedikit nyebet. Tapi yang mahu nyebetnya Ana. Ana rasa hello. Set Ana pertanyaan bukan. Wah pertanyaan sebelumnya ente itu sebetulnya sudah mencakup dia pernyataannya. Ana pertanyaan dah ngomong saja. Ana bukan. Dia lalu. Ana marah tesis belum nasi. Syahid yang digadir. Kalau belum tanya, jangan jangan dikall diri. Ini ma'abat kalam. Setelah ada orang yang ngomong, orang tak kuat, anda ngomong sekarang. Wa'ilah Allah cubut. Anak an ahli bilah, wa'gassalam bilah wal gibla di danzat. Anak ma'abat kalam firum pasti ngomong. Ba'at kalam pihati. Tapi ada orang ngomong, ah, anda kuat. Iya. itu jangan tak kuat. Salah juga kan, ini kan Karena ini kan secara radikal. Trend, Bukan terus Anda bisa Anda tidak senang Anda diskusi begini mm -hmm. Cuma kalau ente sudah Anda jelaskan sesuatu Yang sudah gamblang Jangan Dibet-debat Kalau Anda sekarang sudah paham Sesat Anda sudah suka Nyesatkan orang Bukan Anda paham Atau begini saja Barangkali Barangkali Anda ingin memimpin Pengajian ihya eh, Wallahi Anda makmum Anda baji ente pimpin Anda saja -apa. ada apa-apa Cuma kalau ada apa-apa Apalagi sudah ada orang tanya Cuma kalau belum orang tanya, ada apa-apa. Sudah orang tanya, inti datang, itu sarannya, inti ledakan kedua. Anak ada apa-apa. Cikgu, anak jawab inti seperti anak jatuh itu. Walakin, izakun tak tajih, lebih baik. Jadi kita lebih ikhlas. Sebetulnya anak jauh sama inti itu. Dari awal mulanya sampai sekarang anak dah berubah. Tetik pokok pangkalnya, kalau mau masuk suluk, tidak diharuskan mati. I think. I think. I think. I think. Kalau tidak diharuskan madhab Berarti fanatisme madhab tidak ada Madhab yeah. itu mencakup segala-galanya Madhab itu mencakup segala-galanya Madhab itu mencakup segala-galanya Madhab itu mencakup segala Madhabat, Madhab Ito, itu madhab syaikhah Begitu maksudnya Itu totokromnya, ahli tasawuf Yang terbaca, tasbih tul fu'at, ilahib abdullallah ad Ya begini Cara ini dipakai, ini Imam Ghazali semua in, eh, busit, Ya bandar Ustaz akan Ustaz jangan ngatakan nafis Kalau ini bersedia Bustek nah. tahu nilai anak ana, ada dalam sumu khazan bukan mukhajah ibung anak bukan ke stream aja apa-apa apa selo biar, biar Ustaz, ya. sebab tahu di ya. mana alpeter ya. anak masih dalam alif belum sampai selase alif itu kan. kan itu punya perasaan bukan. tapi orang lain bisa melihatnya oh, enggak bustek anak enggak anak makrifat walau alim alkitab la khafti nur zani min ba'd lamud dari itu enggak ngerti bukan anak ni di pihak fi fi kalam fi sual madhhab mengenai al ajid ah. Satu, setelah ustaz sekarang membacakan membilangkan ini madhhab bukan fil filti tapi fil cara hisu. Hisu mm. at tasawwutan itu bukan yeah. di, fil furu' ayy wa illa fil fil diana fil filh. Fil nah, wal, walau مثلا enggak sampai ke situ dosen omong. Iya Sekali lagi ana mohon kalau ada lagi tidak perlu sahaja kita terburu-buru di landak lawan itu omong-omongan tidak ada. Minta nah, yang jelas dikambei kata-kata jadi orang tidak meragukan. Termasuk anak yang meragukan. Tapi dapat penjelasan. Tapi juga. sekarang ini begini, yeah. makanya anak bilang anak berjilat landak. Seorang anak yang sudah anggap jelas begini, kalau anak bilang ini sudah jelas, entah sekarang kan bilang belum. Lebih baik kita tetap dulu. Kalau ada masalahnya. Kalau yang lain kan? Anak kalau berjilat landak. Anak dia pokok dalam karangan sendiri, La, lahirnya pas lah, itu Lah anak kan bilang, saudara-saudara akan dilanggar saya bilang Saudara-saudara saya sampai sekarang tidak merubahkan pendapat saya, wangnya dia lupa jangan, kalau, ma, kalau tanya jangan marah, ah kemarin ini Ayah Hasan, anak sampai sekarang tidak merubah anaknya pendirian tentang itu. Makanya kalau ente jadi masyarakat yang ente pegang tetap Sebab anak tidak lepas ke pendirian. sebab, sebab anak sekarang belum masuk suluk Walau ente masuk suluk sama anak oh, Jadi anak ini sudah cul Kayak apa ente Jadi kita pegang mazhab, syabi'i, raiyid Tapi kalau kita mau masuk suluk, nanti dulu Mahzhab sudah harus jadi nomor dua, tidak nomor satu Nomor satunya apa? Allah warasuluh Langsung Begitu alita sawul Kan betul ya Azharin? Lagu minang juga kalau anak-anak banyak, banyak keras anak-anak punya umat Cocok, betul Betul, cuma kalau ini lain, Terserah sama Ustaz Ustaz anggap umum menjadi baiknya Atau kalau ada tambahan kata-kata Dua, -kata? tiga kata, kata yang mengingat begini, begini saja, Ustaz, begini saja Itu Makli. besok hari Jum'at kita tanyakan Saudara-saudara, apa hmm. ada yang sesat dari mana ini? Itu terserah setah Saya kira, Bukan. tidak perlu, sebab tidak ada orang sesat Ini, ya. dua, dua, dua, dua, tiga orang Itu merasa sesat, anak punya ini kalau faham, faham tu Ahmad akhir-akhir Ya syukur juga, Allah boleh Yang penting tu begini ya. Lain kali ya. Kalau memang faham tu berapa ada bayiskel alew lah. Belum tentu. Belum tentu. Kalau tidak bisa, kalau tidak bisa. Aminamak, aminamak, bayiskel alew. Bayiskel alew. Masaklah, bayiskel alew. Cua terang. Nakhnu, Aminamak kan tidak pernah hati. Memang bisa bayiskel alew. Nakhnu, kami menghubur bayiskel alew. sama tidak diumumkan saja sudah, yang tidak faham masalah segala macam itu beritahu saya Tapi tidak ada yang ditanya, beritahu saya Yang terakhir, sahabat. Baik sekali alih amin amat. ingin mengusurkan halus diterima. Ya, ala rasya, ya. Al ya Semua mengenai madhab yang sudah Ustaz keluarkan. Distensi diberikan, ya. beritahu. Inilah bila, hati. Tidaklah, tidaklah. Tidaklah, tidaklah. Tidaklah, tidaklah. Hasan, anak janji. Anak janji akan stencil lagi, ada 8 seri, mau 1 seri Itu yang keluar, haramkah orang bermadhab, lahirnya madhab yang maharap madhab Ada 4 seri, ada lagi 6 seri, jadi 10 seri Yang kita maukan biayanya, buat selim ada Ini dia, ini. Ana, Ana, Alawik, ya. tar, tar. Ana minta Pertama lahirnya madhab yang kesatu kedua ya. Ini dua, tiga ini cukup dua. dua Cukup anak itu Atau seput, ke satu, ke satu seput, saja cukup Bantu jual berapa 25 boleh. Anak nak bayar yang dulu. Anak mau beli berapa? Odek. Tiang. Tiang ada jambar apa? Anak beli. Anak beli sah dia punya. Mempolitiki Allah. Ini manusia dah nak heren. Ini orang ngerti VG. Tahu bahawa zakat itu wajib, tapi diperpolitisir sehingga dia tidak wajib zakat. Lah kay rabi tidak ada, ada baiknya orang. Jadi, kalau VG mesti ada waral. Suara itu malah hati-hatiin Kalau perlu lebih ono